فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات أيها المستمعون الكرام فرابا لغا راديو إبن القيم دي من أكون كليا برد سمع الله سبحانه وتعالى senantiasa melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur di kala mendapatkan nikmat dan bersabar ketika diberi cobaan dan ujian. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dari Mandulan Faidah dari kitab Uddatus Sabirin Wadakhiratus Syakirin Karya Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Malam ini Malam Rabu Pada tanggal 21 Syaban Tahun 1441 Hijriyah Yang bertepatan dengan Tanggal 14 April Tahun 2020 Yang tidak Lama lagi kita akan Memasuki bulan suci Ramadhan Al-Mubarak Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa memberi keberkahan kepada kita Dan memudahkan kita untuk meraih bulan Ramadhan Dan memanfaatkannya Sebaik mungkin Sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Azza Wajal yang telah ditetapkan untuk dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan bahawa Allah Azza Wajal telah Menetapkan bagi hamba-hambanya pada setiap malam Ramadhan, عتقاء. Wallahu a'laqa'u min al-nar, وذالك كل ليلة. Allah azza wa jalla telah menetapkan ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadhan, dan kesempatan itu selalu datang pada setiap malam. Ma'ashir al-Muslimin rahimahkumullah Kembali kita melanjutkan Bab yang ke-12 Masih menerangkan tentang Poin-poin yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala Tentang taqwiyatu ba'ifid din Perkara-perkara yang menguatkan Pembangkit keimanan Pembangkit agama seseorang di dalam dirinya. Dan pada akhir pembahasan, kita telah sampai kepada poin yang ke-13. Iaitu, Qat'u al-ala'iq wal-asbab allati tad'u'uhu ila muwafaqatil hawa. Memutuskan segala hubungan dan sebab yang dapat mendorong dia untuk berjalan bersama dengan hawa nafsunya maka segala hal-hal yang dapat menyebabkan dia diarahkan kepada jalan syaitan kepada pelampiasan hawa nafsu maka hendaknya dia berusaha untuk memutusnya dan telah kita jelaskan pula bahawa bukan yang dimaksud seseorang tidak diperbolehkan memiliki hawa nafsu karena hawa nafsu itu akan selalu ada pada diri seorang hamba namun yang wajib adalah mengarahkan hawa nafsu tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita masukin poin yang ke-14 al-rabi'ashar poin yang ke-14 dari perkara-perkara yang menguatkan pembangkit keimanan di dalam jiwa seorang hamba. Kata beliau rahimahullahu taala sarful fikri ila ajai biayatillah. Allati nadaba ibadahu ila atafakkuri fiha. Hendaknya Seseorang mengarahkan fikirannya untuk melihat keajaiban-keajaiban dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahuwataala, di mana Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa bertafakkur memikirkan hal-hal yang merupakan keajaiban dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang berkaitan dengan al-ayat al-matluwah dan al-ayat al-kawniyah, al-makhlukah. Ayat-ayat yang dibaca yaitu Al-Quran wa Al Karim. Seorang Berupaya untuk mengarahkan fikirannya, perhatiannya kepada ayat-ayat Al-Quran al karim Membacanya lalu kemudian mentadaburi kandungannya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepada hamba-hambanya. <Sess> Afala yatadabbaruna Al-Quran. أَمَا عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran Al-Karim? Ataukah hati-hati mereka telah terbelenggu, terkunci? Sehingga tidak lagi mampu mengambil ibrah dan pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu SWT. أَفَلَا يَتَدَبْبَرُونَ Al-Quran وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَهِيرًا tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran Al-Kirim kalau seandainya itu datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala nisjaya mereka akan mendapati banyak sekali perselisihan, banyak sekali kontradiksi maka seorang membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala lalu berupaya untuk memahaminya dan mengambil faedah, tadabbur yang akan menambah keimanan dan menyucikan jiwa demikian pula yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala berupa ciptaannya perhatikan penciptaan langit dan bumi Allah azza wa jall menciptakan langit tanpa tiang badiyuhu samawat wal ardu langit yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal dan bumi yang diciptakan Allah Azza wa Jal tanpa ada contoh sebelumnya yang begitu indah seringkali kita takjub terhadap sebahagian apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat gunung-gunung yang kokoh terkadang kita melihat berbagai macam keajaiban bahkan pada diri-diri kita kita perhatikan begitu banyak keajaiban yang Allah wa perlihatkan pada diri kita sendiri salah satu contoh saja Al-Ruh yang Allah Azza wa Jal Ciptakan kepada setiap jiwa manusia Dengan Ruh mereka hidup Dan keajaiban Ruh ini Setiap kita bisa merasakannya Namun Demikian banyak rahasia-rahasia dan hakikat dari Ruh yang kita tidak mampu untuk menyingkapnya Allah jalla wa ala berfirman wa yasalunaka 'anil ruh qulir min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila mereka bertanya kepadamu tentang ruh katakan ruh adalah dari ketetapan Rabbku Kalian tidaklah diberi ilmu tentangnya kecuali sedikit. Walhasil seorang mukmin apabila dia mengarahkan perhatiannya, fikirannya kepada tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ini. Maka hal itu akan mampu untuk menolak berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang mengikuti hawa nafsu kata beliau fa iza tauladha 'ala qalbihi dafa' 'anhu muhadarat ash-shaytan wa muhadathatihi apabila dia mampu untuk menjadikan fikirannya itu menguasai hatinya untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Maka hal itu akan mampu menolak dari jiwanya, dari dirinya. Muha'adharata syaitan. Penyampaian-penyampaian dari syaitan. Bisikan-bisikan dari syaitan. Was-was dari syaitan. Maka arahkan, fokuskan perhatian dan pandangan kita kepada Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-khamis a'ashar. Al poin yang kelima belas. Attafakkuru fid dunya wa sura'ati zawaliha wa qurbin qida'iha. Memikirkan tentang hakikat kehidupan dunia ini. bahwa kehidupan dunia ini sungguh cepat berlalu semua kenikmatan yang pernah kita rasakan dalam kehidupan dunia ini akan hilang akan sirna dan begitu cepatnya kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini sangat cepat sekali seorang tidak merasakan bagai kan mimpi dia melewati hari-hari dalam kehidupan dunia fala yarza li nafsihi ay yatzawwad minha ila dari baqaihi wa khuludihi akhass ma fiha wa adallahu naf'a illa saqitul himmah dani'ul mulua tidaklah seseorang meridai untuk dirinya untuk menjadikannya sebagai bekal menuju kepada kehidupan yang lebih kekal lalu kemudian dia mempersiapkan sesuatu yang sangat rendah mutunya yang sangat sedikit manfaatnya kata beliau tidaklah seseorang meridai hal itu untuk dirinya kecuali menunjukkan bahwa dia orang yang tidak memiliki sebuah harapan yang tinggi sangat rendah harga dirinya sangat hina dan dia memiliki hati yang mati fa inna hasratahu tashtad ila ayan haqiqata ma tazawwadahu wa tabayyana lahu adamu naf'ihi lah dan sesungguhnya penyesalan itu akan semakin bertambah Apabila dia telah menyaksikan hakikat kehidupan Akhirat Dan hakikat dari apa yang telah dia persiapkan dahulu di dunia Dan telah nampak baginya bahwa ternyata apa yang dia persiapkan itu Tidak memberi manfaat kepadanya Pada akhirnya kehidupan akhirat menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan penyesalan. Ya'wmul hasrah. Ya'wmul hasrah. Hari yang dipenuhi dengan penyesalan. Siapa yang menyesal? Mereka yang ketika hidup di dunia mereka... Tidak mempersiapkan yang terbaik untuk menghadap Allah. Subhanahu wa ta'ala. Anta qula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Wa inkuntul amina sakhirin. Jangan sampai kemudian seseorang mengatakan pada yawmul qiyamah. Ya hasrata ala ma farratu. Alangkah menyesalnya aku Atas kelalaian yang pernah aku lakukan Menelantarkan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan apa yang diharamkan Allah jalla wa'ala Dan aku termasuk orang yang mengolok-olok agama Allah Taala ta Jangan sampai demikian atau tahu, loh anna Allah haidahni, la kuntu bin Muttaqin. Atau jangan sampai jiwa itu akan mengatakan kalau seandainya dahulu Allah berikan kepadaku hidayah, maka niscaya aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau tahu, pihin ter al Azab, loh anna likaratan, fakun min al Mufsinin. Ataukah seorang nanti akan mengatakan ketika dia telah melihat azabullah siksaan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya maka dia mengatakan la au annali karatan fa akuna minal muhsinin kalau seandainya masih ada kesempatan bagiku untuk kembali ke dunia maka aku akan termasuk di antara orang-orang yang akan berbuat kebaikan itulah penyesalan penyesalan yang tidak akan memberi manfaat karena dunia tidak akan kembali. Apabila seorang telah meninggalkan dunia ini, tidak akan kembali lagi ke dunia. Hari yang berikutnya adalah hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang memikirkan apa yang dia persiapkan menghadap Allah. Kelalaian Meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Salat ditinggalkan. Puasa ditinggalkan. Perkara-perkara yang haram dikerjakan. Sementara usia terus bertambah. Dan ajal semakin mendekat. Apa yang kau persiapkan? Engkau akan mengalami kematian. Seperti orang-orang tuamu yang telah mendahului kamu. Kakak nenek moyang telah mendahului kamu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan akan disempurnakan apa yang telah kalian amalkan di dunia ini nanti pada hari kiamat masing-masing ada balasan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah maka sungguh itulah kemenangan yang sebenarnya dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan al-gurur, mata'ul gurur kesenangan namun menipu kesenangan sesaat Kenikmatan yang semu Setelah itu hilang Kenikmatan ini Kita banyak merasakan kenikmatan Makan, minum ya Hidup dalam keadaan sehat Berbagai macam kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita dalam kehidupan dunia yang memungkinkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun dimanfaatkan untuk hal-hal yang melalaikan dia dari Allah melalaikan dia dari Allah azza wa Jalla, sibuk berkumpul dengan teman-temannya dari kalangan syaitan yang memalingkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala lupa dia beribadah lupa dia akan kewajibannya dia tidak beribadah kepada Allah dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dia tidak menjaga hubungan baik dengan tetangganya dengan sesama kaum muslimin dia berjalan berdasarkan hawa nafsunya atau mengikuti seseorang yang orang itu justru mengarahkan dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti pada yomul qiyamah yang diikuti pun akan berlepas diri darinya maka seorang yang berakal dia akan selalu memikirkan ini bahawa apa yang kamu rasakan sekarang ini nikmatnya harta masya Allah harta yang melimpah engkau menjadi kaya raya dalam kehidupan ini rumah mewah makan minuman semua telah tersajikan engkau diberi kesehatan oleh Allah engkau diberi keluarga istri anak-anak engkau senantiasa bercanda bersama dengan mereka namun itu semua akan berlalu itu semua akan hilang kekuatan kita yang ketika kita masih dalam keadaan remaja, ketika kita masih memiliki kekuatan, masih muda. Lama-kelamaan akan semakin perlahan-lahan menjadi rapuh, melemah. Setelah itu kondisi seseorang semakin melemah. Dan dia akan menjadi seperti ketika dia baru saja lahir ke dunia ini. Mungkin ada yang menjadi pikun Kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari kepikunan Melemah Yang sebelumnya dia mampu beraktivitas, Semakin lanjut usia dia semakin lemah Apa yang dia persiapkan Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kalaulah seandainya kita memanfaatkan seluruh detik-detik yang berlalu dari kehidupan kita ini untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, pada hakikatnya tidak akan cukup untuk menghadap Allah. Sangat kurang. Kita sangat membutuhkan rahmat dari Allah SWT dan kasih sayangnya. Agar kemudian Allah Jalla wa'ala mengampuni Dosa-dosa kita. Merahmati kita. Maka, kata beliau, hal ini perlu difikirkan. Memikirkan kehidupan dunia yang akan sirna ini. Yang akan berlalu ini. Agar kemudian kita mempersiapkan. Ini waktu yang sangat sedikit. Ya. Ya di masa-masa yang telah berlalu, mungkin sangat sedikit yang kita persiapkan untuk menghadap Allah SWT, berupa perbekalan. Sementara hari menuju kepada akhirat, adalah hari penentuan yang akan menjadi inti daripada kehidupan ini. Apabila seorang merasakan kebahagiaan di akhirat, maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Namun apabila sebaliknya dia tidak merasakan kebahagiaan di akhirat dia sengsara di azabillah maka meskipun dia termasuk orang yang paling bahagia dalam kehidupan ini dalam kehidupan dunia ini itu semua tidak akan berarti di sisi Allah oleh karena itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim ada seorang yang orang ini min an ami ahli dunia. Orang yang paling nikmat kehidupannya dalam kehidupan dunia. Seakan-akan semua apa yang diinginkan di dunia itu terpenuhi. Harta dia miliki, jabatan, wanita, kebahagiaan apapun dia miliki. Namun Allah Azza wa Jal menetapkan dia sebagai penghuni neraka. Dia dimasukkan ke dalam neraka sekali celup saja. Sekali celup. Sesaat dia dimasukkan, setelah itu dikeluarkan. Lalu kemudian dia ditanya, Apakah engkau pernah merasakan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan? Maka orang ini mengatakan, Demi Allah, saya tidak pernah merasakan sebuah kenikmatan. Saya tidak pernah merasakan sebuah kebahagiaan. Sekali celup melenyapkan seluruh memori kenikmatan yang pernah dia rasakan sebelumnya. yang dia rasakan adalah kesengsaraan wali azbillah. Jadi ini poin yang ke-15. Yang ke-16 ta'aruduhu ila manil qulubu baina usbu'aihi wa azimmatul umuri biyadaihi wa intihau kulli ilaihi 'ala dawam bahwa seorang hamba hendaknya senantiasa menuju mengarah kepada yang hati-hati setiap hamba berada di antara dua jari jemarinya dan azimmatul umur biyadih segala apa yang terjadi segala apa yang akan terjadi itu berada di bawah kekuasaannya, di bawah kekuasaan Allah subhanahuwataala, dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah al-dzawar yang bersifat kekal dan terus menerus, sehingga kita sangat berharap untuk menuju Allah subhanahuwataala. Yang hati-hati kita berada dalam kekuasaannya. Innal quluba baina isba'ini min asabi'irrahman. Yuqallibu ha'a. Kaifayasha. Sesungguhnya hati-hati hamba itu. Berada di antara dua jari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan sekehendajah. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dilik ya Allah yang membolak-balikkan hati kokohkan hatiku ini untuk senantiasa berada di atas agamamu kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak doa ini apalagi kita sebagai umatnya yang tidak ada jaminan untuk meraih keselamatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak. Untuk senantiasa kembali kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Tabaraku ta'ala. Boleh jadi ketika seorang berdoa dan terus berdoa. Berulang kali dia memohon kepada Allah. Memohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya bertepatan dengan waktu di mana Allah Azza Azzawajal akan memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada hamba tersebut maka itulah yang disebut keberhasilan itulah yang dinamakan kesuksesan ketika Allah SWT mengampuni hambanya memberi rahmat dan kasih sayang kepada hambanya sehingga Allah cinta dan rida kepada hamba itu itulah yang kita harapkan itulah yang menjadi harapan kita agar meraih maghfira dan rahmat dari sisi Allah SWT dan itulah inti daripada perjalanan setiap kehidupan manusia bagaimana cara agar kemudian seorang Berupaya memanfaatkan segala fasilitas yang Allah Jalalawala berikan dalam kehidupan dunia ini untuk meraih Ridho Allah, untuk meraih Mahabbatullah, cinta Allah Taala kepada kita. Maka oleh karena itu apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita diberi umur, manfaatkan dalam kebaikan. Kita diberi harta infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan. Semoga Allah Jalla wa'ala. Menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah. Yang menyadari tentang hakikat kehidupan dunia ini. Lalu Allah Tabarak ta'ala. Membimbing kita. Memberi taufiq. Dan mengarahkan kita Kepada ampunannya dan kepada keridaannya. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita terangkan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.